Pista 8. Istoria culturii și civilizației Patru Roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 87 Credințele celte au continuat să rămână vii din vremurile când episcopii creștini trebuiau să lupte cu multă stăruință și greutate împotriva cultului stâncii, arborilor, izvoarelor, zeităților, câmpurilor și ale pădurilor și până azi în folclorul popoarelor din unele zone vest-europene. Ghilimele Până la sfârșitul secolului al XII-lea, literatura irlandeză este cea mai mare literatură indigenă din Europa. Închid climele în paranteză m.dailan, n.caduic. Tradițiile literare au inspirat și fertilizat creația literară și medievală. Legenda arturiană și ciclul Graalului, se scrie g r a a l u l -u -i, au alimentat timp de două secole literaturile engleză, franceză și germană, în care eroi din mobinogion, se scrie m-o-b-i-n-o-g-i-o-n, în paranteză, Gerlint se scrie g r l i n -t, ovain, se scrie o W i n Beredur, închid paranteza, vor reapare la cretien, se scrie c h r e cu accent ascuțit, t-i-n, de troa, se scrie t-r-o-y-s, și wolfram, se scrie w-o-l-f-r-a-m, se scrie v-o-n, se scrie S K H N B A K H sub numele lor definitive de Erek ivain se scrie Y V -A I N în paranteză Twain se scrie T W e N închid paranteza și persval se scrie P E R C V A L în paranteză Partival se scrie P A R Z I V A L închid paranteza Lohengrin se scrie L O H E N G R I N Yoheren se scrie L I spațiu I O H R N jerin se scrie G -E -R -I -N, Ghilimele, Jerin se scrie G, E cu accent ascuțit, R, I, N, D, se scrie D, -i, Lorena, închid ghilimele, este un erou de o structură morală eminamente celtică. La originile poeziei europene stau importante izvoare tematice celte, natura, dragostea, aventura, întărâmuri miraculoase. Legenda lui Tristan și Soldei a impus o nouă concepție despre iubire, care va pătrunde și în lirica trubadurilor provenzali. Fascinația istoriei și legendei celtice a acționat constant și asupra lui Shakespeare, care își alege personajele din acea lume. Lear se scrie l-e-a-r, Macbeth se scrie m-a-c-b-e-t-h, se scrie c-y-m-b-e-l-i-n-e, Glendover se scrie g-l-e-n-d-o-v-e-r, în timp ce Visul unei nopți de vară, Cum vă place, Poveste de iarnă. Fortuna sunt impregnate de o poezie a aspirației, a nostalgiei, a visului și a tainei, teme de evidentă origine și marcă celtă, iar Mab se scrie Mab și Puc se scrie Puc capa, descind în acest teatru direct din folclorul irlandez. Spermecătorul tulburătorul Bard Ocean se scrie O-S-S-I-A-N, a reînviat în la mistificare a lui Macpherson, se scrie M-A-C-P-H-R-S-O-N, pentru a satisface valențele noi sensibilități a publicului secolului al XVIII-lea și a se situa astfel la originile curentului preromanic european. Teme și motive poetice lansate de vechea poezie celtă au fost reluate de Spencer, se scrie S P E N S E R -i și Coleridge, se scrie C O L E R I D G de Shelley se scrie S -h, H E L L E Y și Keats se scrie K -a E A T S. -ă Spiritualitatea celtă este apoi sensibilă sub fațete diverse la scriitorii descendenți direcți din neamul cerților, la Sheridan și Swift, se scrie S W. T, la Robert Barnes, se scrie W. S, și Oliver Goldsmith, la James Macpherson și la cel care, în secolul trecut, a revărsat o ploaie de miresme celtice asupra întregii luni. Walter Scott, se scrie W. Ală R, spațiu S T, Iar în secolul nostru, un alt grup celebru de cerți irlandezi și scoțieni o altă serie ilustră de nume ale literaturii engleze și universale w.b.it se scrie y-e-a-tă-s j.m.sange se scrie s-y-n-g-e e.o.nil se scrie o apostrof n-e-i-l-l r.frost se scrie m e r e d i punct Joyce. o.wild j.joice g.b.show a.j.cronin se scrie c r o n e n, -n c. Morgan se scrie M O R G A se scrie B E C K, K E T, Shawn, se scrie S Ană, A se scrie O apostrof A S E Y. Au îmbogățit literatura lumii cu creații ale căror cele mai adânci rădăcini își trag sevele de înțelesuri și frumuseți din cultura, din spiritualitatea, din genul celtic. Figură pagina 88. Monede de aur ale unor triburi celte independente din Galia Încheiat figură pagina 88 Celții în Dacia Celții au pătruns și s-au așezat sub formă de enclave pe teritoriul Transilvaniei în a doua jumătate a secolului al IV-lea înaintea erei noastre. Două secole mai târziu întâmpină o rezistență hotărâtă. Vezi notă 1 Citesc notă 1 iar mai târziu, Burebista, ghilimele, pe Celții, câți trăiau printre Traci și printre Iliri, i-a sfărâmat, iar pe boii de sub regele Christa Siros și pe Taurisci, i-a stârpit chiar cu totul. Închid ghilimele, în paranteză, Strabon, geografia, 7 roman, 3, unsprezece, închid paranteza. Deși pe celți îi întâlnim în continuare în Dacia, afirmația lui Strabon este evident exagerată. Încheiat, notă 1 după care, între celți și băștinași, s-a stabilit raporturi pașnice, încât, ghilimele, în urma unei conviețuiri cu influențe reciproce, multiple celții din Transilvania au fost integrați, asimilați, au dispărut ca etnie în masa autohtonilor daci. Închid ghilimele, în paranteză I.H.Crișan, închid paranteza. Acest proces s-a încheiat în cursul secolului al doilea înainteire noastre. Din a doua jumătate a secolului al IV-lea noastre, datează cimitire Celte, cu respectivul inventar funerar descoperite în nordul și sudul Crișanei, în depresiunea Bistriței și în podișul Transilvaniei. Vezi notă 2. Citesc notă 2. Conform Vlad Zira, se scrie z i -R, r a același cercetător precizează că sunt cunoscute în Transilvania peste 140 de localități unde s-au găsit așezări cimitire și materiale izolate de tip laten, se scrie L-A spațiu T-E cu accent grav N-E. De la începutul așezărilor în Transilvania, celții au folosit ambele rituri funerare, înhumația și, în mod prelevant, incinerarea în groapă, însoțite de un inventar funerar specific, ofrande în paranteză porci întregi, mistreți, oi, capre, păsări, închid paranteza, podoabe, arme, vase de lut de obicei lucrate pe roată, piese de care de luptă și de tracțiune și foarte rar căști, cămăși de zale, cnemide. În afara lanțului carpatic, ghilimele, doar extremitatea sud-vestică a Olteniei, a suferit o implantare trecătoare a celților scordisci. Închid ghilimele. În restul teritoriului României, obiectele celtice găsite au rezultat din contactele comerciale, în paranteză, de exemplu, cu regiunea Moldovei. Închid paranteza. Încheiat notă 2. Figură, pagina 89. Reprezintă o cata ramă de bronz celtică, începutul secolului 4, înainteire noastre. Prehist se scrie pârâ A cu două puncte h. -i -s -t. Stat Samlung se scrie S-T-A-A-T-S-S-A-M-M-L-U-N-G. MUNHEN se scrie M-U cu două puncte n k h e n Încheiat figură pagina 89. Vasile Pârvan afirma că, gilmele, geții au învățat metalurgia de la celți, închid ghilimele, că roata olarului a fost introdusă pentru prima oară în Dacia în urma influenței celte, în paranteză influență care s-a manifestat și prin tipurile principale de vase, închid paranteza, și că, ghilimele, geții epocii laten s-au inspirat pentru majoritatea podoabelor lor coliere, brățări, fibule, inele, lănțișoare, etc. de la celți, închid ghilimele. Dezaurul de argint de la Blaj, în paranteză mai multe cupe și un vas biconic, închid paranteza, cu figuri lucrate, O se scrie AU, ripoze, se scrie râie, p o, U, S, S, E cu accent ascuțit. Reproduc imagini asemănătoare celor de pe cazanul din Gundstrap. Pe de altă parte, ghilimele și celții din Transilvania au preluat, în schimb, un număr de elemente de civilizație de la Dacogeți, Închid ghilimele, în general, o producție de factură locală. Ghilimele, dirijată mai mult spre făuritul uneltelor și obiectelor de podoabă, decât spre confecționarea de arme și olărie. Închid ghilimele, în paranteză, Vlad Zira. Închid paranteza. Manifestările artistice ale celților de pe teritoriul României, ghilimele, au un caracter periferic și fragmentar, fără să se închege în serii continui din punct de vedere stilistic sau teritorial. În enclavele celtice sunt frecvente piesele de artă aplicată din bronz și fier. Cele mai importante piese de artă celtică sunt coiful de fier cu decor în nielo, se scrie n i -e -l, l o zis de la Silivaș, cel de fier purtând o pasăre de pradă din bronz cu cioc și ochi din geme descoperit la ciumești și statuieta din bronz reprezentând un mistreț de la Luncani. În epoca romană se manifestă unele influențe izolate de artă provincială celtoromană, de exemplu Zeus Cernunos se scrie că e în n n o s zeul cu ciocan apărând sub forma unui relief de cult la Ulpia Traiana Sarmizegetuza Închid ghilimele, în paranteză Vlad Zira, r punct Florescu, închid paranteza. Se crede chiar că peste veacuri s-ar fi păstrat și ghilimele urme celtice în spiritualitatea și cultura românească, închid ghilimele, cum este intitulată lucrarea Virginiei Cartianu autoare care reține drept corespondențe celtice în ornamentica românească, motivul crucii cu brațe egale, înscrisă la jumătatea brațelor într-un cerc, sau motivul spiralelor înlănțuite, în paranteză, în olărie, țesături și miniaturile manuscriselor, închid paranteza, sau în literatura populară, asimilări de motive, sentimentul naturii, etc. Autoarea amintește că anumite concordanțe cu tradițiile celtice din Irlanda și Anglia, privind ceremoniile nunții, portul, unele dansuri populare și modul de construcție a caselor, au fost mai de mult remarcate de Andrei Rădulescu, în paranteză în 1931, chi paranteza. În același context conjectural, Virgiliu Ștefănescu Drăgănești, în paranteză, vd. steaua, închid ghilimele, numărul 6 pe 1984, închid paranteza, atribuie o origine celtică unor toponime ca Argeș, Arieș, Gogan, porțile de fier, în paranteză, calc, lingvistic, celt, închid paranteza. Un anim admis de lingviști ca fiind de origine celtic este toponimul Galați, numele a patru localități, în dintre care trei din ardeal, Cultura și civilizația popoarelor germanice Cuprinde Popoarele germanice, goții, vandalii, longobarzii, Francii, Normanzii, economia, agricultura și meșteșugurile, comerțul, transporturile și comunicațiile, societatea și organizarea statului, dreptul și justiția, organizarea militară, alimentația, locuințele și îmbrăcămintea, viața familiei, credințele religioase, cultul, arta. Viața intelectuală, scrierea runică, literatura, veuluspa, se scrie V o cu două puncte L S P A, Evul mediu și componenta germanică, popoarele germanice. Locul de origine al celui mai vechi dintre popoarele germanice, constituit din fuziunea populației neolitice locale cu elemente etnice indo-europene, se situează în zona din sudul Suediei, peninsula Iutlanda și teritoriul Germaniei septentrionale. Cuprins între gurile fluviilor Veser, se scrie WSR și Oder, se scrie ODR, aceasta între anii 1200-1000 înaintea noastre. O mie de ani mai târziu, germanii ajunseseră până la Vistula în est, până la Rin, se scrie Râhâină, în vest, în sud atinseseră linia Dunării superioare, în, par în paranteză, dincolo de care expansiunea lor era blocată de romani, închid paranteza, iar în nord ocupau aproape jumătate din peninsula scandinavă. Numele de germani, care era cel al unui singur grup de populații, Vezi, notă 1, n-a fost adoptată de germanii înșiși ca o denumire generică, în paranteză denumire însă pe care românii au dat-o, vezi, notă 2, germanilor occidentali, închid paranteza, chiar dacă ei erau conștienți de omogenitatea lor în ceea ce privește limba, obiceiurile și credințele religioase. Citesc notă 1, ghilimele. Numele de Germania ar fi nou și, dat de puțin timp, închid ghilimele, un trip germanic de pe teritoriul Belgiei actuale, Tungrii, ghilimele, s-ar fi chemat atunci Germanii. Numele acesta însă, numai al unei seminții, nu al neamului întreg, s-a răspândit încetul cu încetul, închid ghilimele, în paranteză Tacitus, Germania 2 Roman 3, închid paranteza. Asemenea, transpoziții de nume sunt frecvente. Francezii îi numesc pe germani alemanți, se scrie A-L-L-E-M-A-N-D-S, după tribul germanic al alamanilor. Germanii îi numeau pe celți Valhan, se scrie w a l k h n de la numele tribului celt Volche, se scrie v o l k a e iar istoricii bizantini, în paranteză îndeosebi Procopius, închid paranteza, prin numele de germani îi indică pe franci, în paranteză conform Emil Nac) se scrie N-A-K-K, închid paranteza. Încheiat notă 1. Notă 2. Pentru prima dată în literatura istorică de Posidonios, în paranteză secolul I, era noastră, închid paranteza, dar popularizat de Cezar. Încheiat notă 2. Această omogenitate și-au păstrat și în epoca lor de expansiune, când cele trei mari grupuri s-au diversificat în mai multe triburi sau confederații de triburi, fiecare cu istoria sa. Astfel, din marele grup al germanilor din nord, au derivat actualii danezi, suedezi și norvegieni, ultimii ocupând și insulele din Marea Nordului și Islanda, în paranteză în 870 era noastră, închid paranteza. Germanii din răsărit, care au stăpânit regiunea Vistului timp de aproape 1300 de ani, în paranteză circa 800 înainte noastre, 500 era noastră, închit paranteza, s-au constituit din grupul tribal cel mai important al goților. Germanii din vest, care s-au extins ocupând și teritorii ale Celților și Ilirilor, s-au împărțit în Ingevoni, dintre care triburile Saxonilor și ale Anglilor au trecut marea, fondând în Bretania un regat nou, Hermionii, al căror trib mai puternic era cel al Suievilor, stabilit între Elba și Oder, în timp ce triburile Bavarilor și Alamanilor vor ocupa sudul actualei Germanii și Estevonii, cu principalul trib cel al francilor, a apărut pe scena istoriei târziu, abia în secolul al patrulea lea în era noastră, dar, ghilimele singurii a căror operă continuată de-a lungul întregului Ev mediu timpuriu va exercita o influență profundă și durabilă asupra istoriei occidentului, închid ghilimele, în paranteză L mare. Punct, muset se scrie M să S, -s închid paranteza. În general, marele grup al germanilor occidentali a fost cel care a creat state importante și de durată. Cu toate acestea, triburile germanice cu care românii au intrat mai întâi în conflict, către sfârșitul secolului al doilea lea înainteire noastre, au fost cimbrii originari din nordul Jutlandei, și teutonii din regiunea aproximativ centrală a Germaniei de azi. În cursul migrațiilor spre sud, determinată de foamete de lipsa unor terenuri cultivabile, iar nu de un spirit de cucerire, cimbrii s-au ciocnit de trupele romane pe care le-au învins, în paranteză la Noreia, în 113 înainte de noastre, închid paranteza. Unindu-se cu triburile teutonilor, au continuat migrația traversând Galia și după refuzul consulului roman de a le acorda pământuri, armata romană a fost din nou învinsă. După primele victorii ale romanilor asupra teutonilor, în paranteză la Acve se scrie AQUAE, Sixtie se scrie SEXTIAE, az X -A Azi, Ex, se scrie AX, AN se scrie N, Provence se scrie Părluov, în 102 înainte Erenastre închid paranteza și asupra Cimbrilor, în paranteză la Verceli se scrie VUE în Piemont, în 101 înainte Erenastre închid paranteza. Războaiele contra popoarelor germanice duse pe teritoriul lor au continuat până când legiunile lui Varus vor fi învinse de Arminius în pădurea Teutoburgică. În paranteză nouă era noastră închid paranteza și când Augustus va renunța la cucerirea Germaniei. În schimb, romanii vor avea de înfruntat pe teritoriul imperiului lor redutabile invazii masive și organizate ale marilor confederații de triburi germanice în secolele 4-8, după care în secolele 8-11 vor urma invaziile și migrațiile germanicilor normanzi. Goții. Dintre toate popoarele germanice, cel al goților este ghilimele singurul care a străbătut Europa de la un capăt la altul primul care a fundat state durabile și a reușit o sinteză a elementelor germanice și romane, singurul în sfârșit care s-a bucurat de o cultură intelectuală autohtonă până la Justinian, goții și au asumat rolul de conducători ai lumii barbare, iar prestigiul pe care l-au avut pe lângă ceilalți germani s-a exprimat timp de un mileniu în tradiția epică, închide gilmele, în paranteză L mare, punct muset închid paranteza. Porniți din regiunea Suediei Meridionale, stabilindu-se apoi un timp în zona țărmului drept al Vistulei de Jos, către anul 150 era noastră, goții au început să migreze în direcția sud-est, ajungând până în stepele din nordul Mării Negre, unde se aflau deja protoslavii. Un secol mai târziu, călăreții goți seminomazi au întemeiat un stat care se întindea între Carpați, Vistula, Don și Marea de Azov. Pe la jumătatea secolului al II-lea, goții erau divizați în două regate sau uniuni tribale, al celor așezați de-a lungul Bugului și Prutului, în paranteză Vizigoții, închid paranteza, și al celor care ocupau regiunea dintre Nistru și Don, în paranteză Ostrogoții, închit paranteza. Primele contacte de bună vecinătate, la început cu romanii, au avut loc în Dacia, sub regele Ermanaric. În paranteză circa 350-375, paranteza, regatul ostrogoților, a căror amenințătoare înaintare spre sud fusese oprită abia de împăratul Constantin cel Mare, se întindea de la Marea de Ozov până la Marea Baltică. Vizigoții erau conduși nu de regi, ci de duci. Cel mai important dintre aceștia, contemporan cu Ermanaric, a fost Atanaric, se scrie a -t h a n a r i -c, în paranteză secolul al IV-lea, paranteza. Raporturile în general pașnice cu Imperiul Roman, căruia goții furnizau trupe de mercenari, le-au adus vizii goților anumite beneficii de ordinul civilizației și culturii. Astfel, în secolul al IV-lea, goții primesc creștinismul arian, Vesnodă 1). Primul episcop cot, consacrat în anul 341, a fost Vulfila. Se scrie W-U-L-F-I-L-A, o personalitate de mare cultură care a creat o scriere gotică și o limbă literară gotică în care a tradus Biblia. Invazia Hunilor, în paranteză 375, închid paranteza, a însemnat un dezastru pentru goți. Ostrogoții au fost siliți să se supună și să le dea ajutor militar. Citesc notă 1. Doctrina lui Arie, în paranteză preot din Alexandria, excomunicat în 323 închid paranteza, care nega divinitatea verbului, identitatea de substanță dintre Hristos și Dumnezeu Tatăl, pentru Arie Hristos nu întruchipa decât o divinitate secundară sau subordonată, nu era cu adevărat Dumnezeu, etern, infinit și atotputernic. puternic. Arianismul, condamnat ca erezie de primul conciliu ecumenic din Nicea, se scrie în I.C.E.E.A. din 325, a fost adoptat de goți, apoi de vandali, burgunzi, suievi și longobarzi. Încheiat notă 1. Vizigoții au cerut azil împăratului roman de răsărit Valentius, circa 200.000 de războinici au fost primiți și așezați în Tracia. Majoritatea ostrogoților s-au stabilit în zona Carpaților și în Moldova sub protectorat Hun. Figură pagina 93. Reprezintă un basorelief de pe piatra funerară a unui călăreț turingian sau alaman, secolul 7 VII sau 8. Preistoriceț se scrie pârgh A cu două puncte HI c -s h s. Muzeum Hale se scrie HAL-ului E. Încheiat figură pagina 93. Cu asentimentul Imperiului Roman, vizigoții au continuat să-și păstreze conducătorii și să se conducă după propriile lor legi, cu obligația de a presta serviciu militar în armata romană. În fața atacurilor hunilor, ostrogoții s-au fortificat în Carpații Orientali, în regiunea Buzăului, unde ducele lor, în paranteză probabil, a închid paranteza, și-a ascuns tezaurul. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Celebrul ghilimele tezaur de la Pietroasa, închid ghilimele, ghilimele, toate triburile germanice aveau un tezaur care reprezenta nu doar bogăția personală a unui suveran, ci patrimoniul întregii comunități etnice, închid ghilimele, în paranteză e mare punct, NAC, închid paranteza, așa numitul Gotenhort se scrie g o t t n H o r t analog legendarului Nibelunghe Hort, se scrie n i b l u n g -n o r t încheiat notă 1. Apoi, Atanaric s-a refugiat în Bizanț, unde a obținut protecția împăratului Teodosius. Se scrie t H e o d -i o -s -i u s După moartea lui Atanaric, în paranteză în 381, închid paranteza, vizigoții au rămas integrați în Imperiul Roman, dar numai pentru o scurtă perioadă de 15 ani, după care poporul l-a ales rege pe Alaric I, în paranteză 395-410, închid paranteza. Format la școala armatei romane, Alaric a fost primul german care a conceput și care a urmărit practic o politică de întemeiere a unui stat germanic pe teritoriul Imperiului Roman. Favorizată de rivalitatea care se declarase între Imperiul de Răsărit și cel de Apus și profitând de slăbiciunea acestuia din urmă, hoardele lui Alaric întâi, devastează Grecia, după care ținta invaziei lor este Imperiul de Apus. În 401, vizigoții se află în regiunea Veneției, cu ceresc Achileia, se scrie A-Q-U-I-L-E-I-A, Verona și se îndreaptă spre Milano, pastuasa reședință a împăratului Honorius, care se refugiază la Ravenna, se scrie R-A-V-E-N-N-A. În -N 410, Alaric I jefuiește Roma, care nu mai fusese atacată din timpul lui Hannibal, se scrie H-A-N-N-I-B-A-L cruțând însă bisericile și luând ca o statică pe sora împăratului Gala, se scrie g a -L -L a Placidia, în paranteză pe care o va da ca soție cumnatului său viitorul rege Vizigot, Ataulf, închid paranteza. După moartea lui Alaric, în paranteză avea 34 de ani, închid paranteza, urmașul său, Ataulf, intră în solda împăratului roman, trece în Galia, ocupă orașele Toulouse se scrie 2-8-1-U-SUE, Bordeaux se scrie 2 r d -E -A u x și Narbon se scrie 2 a r b o n, -N -E, unde fizicoții vor rămâne încă 3 secole. Din însărcinarea împăratului, masa armatelor Vizigote trece Pirinei, cucerește Barcelona, în paranteză unde Ataulf este asasinat în 415, victimă a unei conspirații. Închid paranteza, îi învinge pe Vandal, îi supune pe Alan și pe Suiev și cu asentimentul lui Honorius fondează primul stat germanic independent pe teritoriul Imperiului Roman, în Galia Romană, cu capitala la Toulouse. În conflictele cu francii, vizigoții vor fi învinși, în paranteză, lângă Poitiers, se scrie Poitiers, în 507, închid paranteza, pierzând majoritatea teritoriilor din sudul Franței. Regatul vizigot s-a consolidat în peninsula iberică, creând și dezvoltând instituții durabile. Romanii din peninsula erau obligați să presteze serviciul militar în armata vizigotă. Fiecare popor, hispano-romanii și vizigoții se conduceau după propriul lor cod de legi. Toleranți în materie de religie, vizigoții ariani au lăsat ca tolicilor libertatea cultului, dar au impus principiul supremației statului asupra bisericii, rezervându-și dreptul de a-i numi pe episcopi. Regele Leo Vigild, se scrie lui Eo d, în paranteză, mort în 586, închid paranteza, bate monedă cu numele său, îmbracă haina de purpură, poartă coroană de aur și sceptrul. În paranteză, după modelul romano-oriental, închid paranteza, dar luptă cu energie contra bizantinilor din peninsula, cucerește Cordoba și Malaga, își stabilește capitala la Toledo, impune suiebilor din Galicia autoritatea sa, încorporându-le teritoriul în regatul vizigot, încât, practic, în anul 583, întreaga Spanie era în mâna vizigoților. Fiul său, Recared I, în paranteză 586-601, este botezat catolic și în felul acesta obține un sprijin din partea bisericii împotriva nobilimii laice vizigote de religie creștină ariană.